El primer ordinador que vaig tenir en propietat, meu, absolutament meu, sense l'obligació d'haver d'anar a casa d'una mica a compartir-lo, era un Amstrad CPC6128 amb monitor verd monocrom. Una mena de petita fantasia de 8 bits amb 128 cas de RAM i 32 cas de ROM, amb una unitat de disc de 3 polsades. De fet, en aquells moments desconeixia totes aquestes característiques tècniques i crec que en la majoria dels casos això és el més important. Per que tenia en aquells moments, aquella màquina de disseny britànic i cor oriental era un món absolutament nou i desconegut. Aquella pantalla verda amb un sistema operatiu BASIC que s'obria davant dels meus ulls oferia un univers de possibilitats increïble. Programar en BASIC, dibuixar amb el logo, crear bases de dades amb els primers de base... Però la realitat va ser que la primera vegada que vaig teclejar alguna cosa en aquella màquina va ser per carregar un videojoc. Recordo que es deia Roland on the Ropes, una mena d'Indiana Jones que pujava i baixava laberins de cordes enmig de fantasmes, mòmies i rats penats. A banda de ser l'enveja de tots els meus amics, per ser el col·lega més tecnològicament avançat del moment, sentia que amb aquella màquina podia fer-hi molt més. I així va ser. En poc temps, els jocs inacabables eren oberts en canal amb els famosos pokers de vides infinites i de passar nivells automàticament, que cada més sortien al microhobby. Per curiositat, fa uns quants mesos vaig baixar-me d'internet un emulador del meu Amstrad CPC. Una vegada vaig instal·lar l'emulador, vaig córrer a carregar el Roland on the Ropes, el joc més meravellós que recordava i el primer que vaig tenir en propietat. La primera pantalla es va carregar ràpidament i la melodia de 8 bits va inundar l'habitació. Els gràfics eren desastrosos, la música, tristíssima, la jugabilitat pèssima i la suavitat de moviments, inexistent. I mentre mirava de rebull la meva PlayStation 2, vaig pensar que les coses canvien molt. De totes maneres, quan vaig començar a jugar amb la mítica combinació de tecles OPQA, no vaig poder evitar quedar-me enganxat durant hores i hores, tot pensant que, probablement, les coses encara no han canviat tant. LUMENOID Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui. Game Classics és la primera part del programa on recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics parla de tot un mite, el Pac-Man. Al Top 10 Clàssic de la setmana repasarem els millors jocs de la història de les màquines recreatives. Al Game Masters, la tertúlia d'experts analitzarem l'evolució de les màquines arcade fins a l'actualitat, els emuladors i les notícies que genera l'actualitat del món dels videojocs. La part final del programa es diu Game Now amb un repàs de les novetats per tot totes les plataformes actuals. Parlarem del Gran Turismo Concept de PlayStation 2, del Gauntlet Dark Legacy de Xbox, del Mario Sunshine per GameCube, del Spider-Man de movie de Game Boy Advance i del Trains per PC. Acabarem el programa amb la llista dels 10 millors jocs del moment i amb la secció Game Web per descobrir com es mou el món dels videojocs a la xarxa. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game Over. Sense cap mena de dubte, un dels videojocs per excel·lència de tota la història és el Pac-Man. El Menja Cocos també ha estat el joc més versionat i revisionat i fins i tot ha generat passions que han travessat totes les barreres d'edat. El reportatge Game clàssic d'avui parla de Pac-Man. Segurament aquests sons us deuen portar records. Dediquem game al Game clàssic d'avui el videojoc més popular de la història, el Pac-Man. Game Classics L'any 1977, la Namco, una empresa japonesa dedicada a produir jocs electrònics, fitxa Toru Ibatani, un jove de 22 anys. El primer gran èxit de la Namco va ser el joc Galaxian del 1979. Aquest joc va reportar ingressos milionaris per la companyia i, a més, va marcar una tendència en els anys següents. Les empreses d'oci electrònic, a partir del Galaxian, es van llançar a programar jocs semblants en què la filosofia era matar marcians. Aquests jocs es coneixien amb el nom de Shooter Space. Toru Ibatani, que no era programador sinó desenvolupador de projectes, tenia un repte. Volia crear un joc que no tingués res a veure amb els Shooter Space clàssics volia desenvolupar un joc amb bons gràfics, amb una banda sonora original, que no fos violent. I també volia que hi poguessin jugar les noies. Toru Ibatani va treballar amb tres persones més per desenvolupar el Pac-Man, un expert en maquinari, un músic i un dissenyador. L'any 1980 el van llestir i el van presentar. Començava aquí una autèntica bogeria, el joc va tenir tal impacte que la revista Time li va dedicar una portada. Se'n van fer uns dibuixos animats i va rebre un merchandising digne de la Guerra de les Galàxies. Com a curiositat, escoltem Pac-Man Fever, una cançó escrita per Wagner i Garcia que va arribar a llistes d'èxits dels Estats Units. Però, com es jugar al Pac-Man? El joc es desenvolupa en un laberint que ocupa tota la pantalla, on la nostra missió és cruspir-nos tots els punts que hi apareixen. Per fer les coses més complicades, ens acompanyen quatre fantasmes, anomenats Blinky, Pinky, Inky i Clyde, que ens perseguiran amb la intenció de liquidar-nos a nosaltres. L'única manera que tenim per fer-los desaparèixer per moments i de passada aconseguir punts és menjant-nos les boles d'energia. Recordeu la sèrie de dibuixos animats? I perseguir los D'aquestes boles n'hi ha quatre i són intermitents. A mesura que el joc avança de nivell, es torna més ràpid i més complicat. La saga del Pac-Man va continuar l'any 1981 amb el joc Mrs. Pac-Man. L'any 1982 va aparèixer la versió Pinball, anomenada Mr. i Mrs. Pac-Man seguirien el Pac-Man Plus, el Baby Pac-Man, el Super PacMan i així fins a més de 15 versions oficials. L'any 1999, Pac-Man va fer 20 anys. La Namco, l'empresa creadora de l'èxit, va llançar un recopilatori per la PlayStation aquell mateix any per commemorar l'aniversari. 23 anys després, Pac-Man continua al cap de molts programadors i sobretot d'usuaris que el recorden com un dels millors videojocs mai creats. Sens dubte una, una gran cançó mítica que sent als Estats Units, aquest pac Fever, que a més a més, i curiosament... Atenció eh? a la jugada, atenció això, ho, ho vàrem sentir quan, quan precisament estàvem preparant el reportatge de Pac-Man, aquesta gent va fer una revisió del seu gran èxit Pac-Man Fever amb el gran èxit dels videojocs dels, dels 90, no? 20 anys després, no? Es deia Pokémon Fever. <laughs> La, la, curiositat, la curiositat del Pokémon Fiber era que senzillament doncs, van mantenir la melodia, i la música, tot i en lloc de dir Pac-Man, hi eh, deien Pokémon no hi poca cosa més. En cada programa, la secció Game Classics recuperarà un rànquing de videojocs històrics, sistemes de joc que ja no es que han quedat fora del mercat habitual o que viuen en la ment i els records en molts casos i que encara en el dia a dia de molta gent també s'utilitzen doncs, o es recuperen d'alguna manera. De fet, han estat videojocs que han format part de la vida de molta gent. Aquesta setmana el Top 10 clàssic és sobre els millors jocs per a màquina recreativa. Són els millors jocs d'arcade al llarg dels anys 80. Cada any amb el seu millor joc. Aquest és el Top 10. 1980. Pac-Man. 1981, Satans Hollow. 1982, Robotron 2084. 1983, Star Wars. 1984, Karate Shamp. 1985, Gauntlet. 1986, Arkanoid. 1987, Street Fighter. 1988, Tetris. 1989, Shadow Dancer. Game Masters. No us perdeu el Star Wars, que parlava i tot. Era el mític, 1983. Mític, mític, parlava mític. i tot. La part central del Game Over dona catalana es diu Game Masters. No és més que una tertúlia sobre videojocs que compartirem cada programa amb convidats molt especials. Comencem la tertúlia d'avui amb l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en Xavier Serrano i en Jordi Selles. I comencem parlant d'aquest primera top 10, aquest primer top ten que hem escoltat avui relacionat amb una pàgina web que es diu classicgaming.com una pàgina mítica, tota la gent que els agradin els, els videojocs clàssics i les màquines clàssiques de jugar. I aquesta gent doncs, bàsicament el que van fer va ser escollir el que ells consideraven millor videojoc de cada any, de màquines recreatives de la dècada dels 80. Benvinguts tots eh, tres. Hola. Hola. I, bàsicament, el que jo crec que hauríem de fer és parlar del primer, que, a més a més, ha sigut l'estrella del nostre reportatge d'avui. Per tant, el que crec que hauríem de, que hauríem de, de començar parlant és del Pac-Man, no? El Pac-Man va significar moltes coses, a més a més perquè durant els anys eh, posteriors doncs, se n'han fet moltíssimes versions i a més a més va significar el fet que moltíssima gent va trencar la poca que li feien les màquines de videojocs de fet va ser un joc, com deia el reportatge pensat bàsicament per arribar a grans públics, fins i tot per arribar al públic femení i que va servir perquè molta gent s'introduís i es gastés les primeres monedes aquelles de cinc duros grosses i grises que, que hi havia amb les, amb la, amb les màquines de, de amb la cara del Franco Encara amb la cara del Franco era puta, en los 80 encara ni había, vida. es muchísimo, muchísimo, es como Los Antonio. Pues hombre, la verdad es que el Come me cocó fue bastante, bueno, a día de hoy hace poco se ha estado viendo las versiones de PlayStation 2, GameCube y tal y aún vemos a la mítica bolita amarilla, pero esta vez más más estilizada. Estilizada, correcto. Y bueno, quieras que no te das cuenta de que hemos pasado de ver una una simple pantalla donde, bueno, una simple una pantalla de aquellos tiempos en plan la, la bolita para arriba, la bolita para abajo, la fruta, los fantasmales azules a un entorno 3D donde, bueno, se mezclan elementos tan tan conocidos, pues como mundos donde Mario 64 empezó a sentar cátedra, por ejemplo en fin, una serie de, de cambios, ¿no? Pero sin perder ese encanto, esa, esa belleza de esos primeros tiempos, esos primeros pasos que dices, hombre, por favor, todavía estamos aquí, recordeu, y echar monedas ¿Recordeu la, <ríe> record, recordeu la primera vegada que vau jugant un Pac-Man, o sigui, el lloc, el moment ah, l'instant, sí. eh? Yo, mm, sí, jo de dir que no va ser la, la, el joc preferit, eh? Vaig jugar molt poques vegades perquè era molt dolent, jo. No passava mai de la segona pantalla. De veritat, palma, eh? El... Era bastant dolent, jo. El, el típic que no... malgastava tots els supercocos energètics sí, i no sí, matava sí. cap fantasma sí, sí, quan sí, es, sí. es agafava el coco energètic. Vaya. Jo el que m'he quedat de pasta moniat o sentint el reportatge és que cadascun dels fantasmes té un nom diferent. Exacte. Sí. Sí. Mm -hmm. El Tinky Winky. Però això semblava als televisius. Eh? No, sí. Tinky les, Winky. Em parecen sí, sí. de estas cadenas de comida sí, sí. rápida <laughs> de cuyo nombre, no me acuerdo. Sí, pero hombre, vamos a ver. Es que tengamos en cuenta que en aquellos tiempos no se llevaba un, entre comillas, un entorno gráfico tan, de nuevo, entre comillas, avanzado, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, todavía estaba mucha gente digiriendo el Pong, uh -huh. ¿no? Y, y, o sea, empieza pie y saluden, a ver si me explico, ¿no? Pero uh -huh. de, de eso a pasar al Pac-Man ¿eh? con esos sonidos, uing, uing, uing, uing. Sí, sí. Claro, aquello, Porque entonces, mucha gente el, se quedó un poco… El Pong, estamos hablando de un, el, uno de los primeros juegos de Atari, ¿no? El primer juego claro. de la historia, concretamente. Que ya dedicaremos aquí o en sea, vez deberíamos dedicarle un poquito de tiempo un día de estos, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, mucha gente lo veía y había gente que pensaba, ¿esto qué es? Había gente, según leí yo, en, en una revista se llamaba Última, que salió aquí en mercado español, pero eh, al poco tiempo desapareció. por Bueno, se ve que era demasiado adelantada uh -huh. ¿no? para para su tiempo. Y bueno, resulta que comentaban ¿no? que mucha gente veía en el Pong una estupidez. Hay que decir que en Última sabían de lo que escribían, para mi gusto. Eh, y luego había gente que lo veía pues como una cosa diciendo ¿Para qué veo una tele con tot el rato lo mismo cuando puedo irme a pues yo qué sé, dinastía, <ríe> ¿entienden, no? Dalas, Dalas. Dalas y JR con el... Suelen, un pentó. El que, el que és curiós és, és que precisament, i ara que, i ara que et refereixes a tot el tema de, de TV3, una de les mm. primeres vegades que vam... Que vam eh, com a mínim veure pac d'una altra manera de la que l'havien vist en les màquines de videojocs va ser en una sèrie de dibuixos animats de TV3 Correna. que era una mena de pac que llavors va generar també un joc que en el reportatge també en parlava que era no el Pacman típic menja coco sinó un pac com de plataformes o sigui un, un Pac-Man com, com més de màquina arcade no? amb botes, amb un barret que hi havia el, el petit que recordo que es deia pac Piwet, que li deien amb el, amb el fill d'en pac i havia d'anar a rescatar en, en Pac-Piüet no? Eh, jo és que esa serie no la, no la vi aún no la no vi aquí creo no, Però... no, t'he de dir que vas a recuperar una cosa que tenia amagadíssima Pac-Piuet Pac-Piuet Pac és, que... és un mític nom eh Pac-Piuet sí, sí. com la veiem que la diguemos Pac-Piuet no van, a... <laughs> van a quedar així de piada això és sí. de TV3 salió incluso la versió femenina de Pac-Man Mrs. Pac-Man que sí. empezó en los tiempos de 8 i 16 bits que mm -hmm. era una, una especie de refrito de gauntlet mm -hmm. i, i plataformas no? i per Spectrum per un emulador de d'espectrum que, que tinc parall Sí, eh, també hi ha un Pac-Man però va corrent per habitacions i ha de saltar els fantasmes per sobre i cau a forats. Sí, i... que És com un Pac-Man en tres dimensions. Isométrico, isométrico sí. fue el, uno de los primeros intentos que mm -hmm. Pac-Man pegaba, tu muy bien dices, pegaba brincos sí, sí, y, sí, tal, sí, sí. y la musiquilla era bastante pegadita. Ah. No eh? Home, la, la gran capacitat també que havia guanyat era que el Pac-Man en tres dimensions, que de fet era, era una perspectiva isomètrica, com deies, no era un 3D real, no? O sigui claro. que, uh, els fantasmes els veies també en tres dimensions, mm -hmm. podies saltar-los, podies anar... La, el típic truc de sortir mm -hmm. per al costat dret de la pantalla sí. i entrava al costat esquerre, no? Doncs era la, una de les primeres vegades que es veiem la seva màxima magnitud, no? Quan els fantasmes també sortien pel costat dret i entraven pel costat esquerre. A els no fantasmes no? en aquell moment tenien bastant més mal mala leche Exacto. que els primers perquè ja, eh, van de És curiosa, és curios que aquests primers fantasmes, tècnicament i l'altra diu estaven parlant precisament quan estaven preparant el reportatge. Es va haver de, de crear un, una petita intel·ligència uh -huh. artificial, diguéssim no, per per guiar, o sigui, sí. comentava el, el programa... Serien potser els primers enemics intel·ligents, no? sí, sí, de, sí. De, de, de la història dels videojocs. Seguen contra... el bucle de de les que se va comiendo el bicho i uh -huh. entonces ivan ja més predispostament hacia, hacia, hacia esa parte on havias passat havia teòricament poc. O sí, que el, el programa estava preparat perquè els fantasmes detectessin allò lloc on sabia menjat, diguéssim, el coco, mm -hmm. l'últim, i es dirigien cap allà. Això és el que generava sí. aquesta mena d'intel·ligència artificial de, claro, dels no, fantasmes de pàc. Lo más gracioso es cuando se comía el, el, el gordo, co que salían exacte. echando... Anaven i, al revés. <laughs> sí, sí, sí. I per això no sé... I en alguna entrevista que, que li feien al dissenyador deia que el que més va costar és justament l'algoritme per, per crear aquests moviments dels fantasmes, que es veu que van estar... Molts, moltes setmanes per fer-ho. El Però... joc, curiosament, es va fent res setmanes, el primer. Tres eh, setmanes? No, perdó, tres mesos. La idea va fer-ho. Fixeu-vos fins on va arribar la, la fama del, del Pac-Man, que la seva adaptació al castellà, perquè va sí, ser el Come Cocos, i, i ha estat una expressió que ha quedat ja pels segles dels segles. No me comes el coco, és un Come Cocos. És un Come Cocos, sí, sí. És, come -cocos? sí, sí, sí, sí, sí és veritat. Sí, sí. No, I a més, a més que ha generat moltíssimes versions, o sigui, perquè a través del Pac-Man els programes que són senzillament d'un personatge que es mou per una pantalla, que s'ha d'anar menjant no sé què i que hi ha uns monstres que el persegueixen ha generat moltíssimes, moltíssimes, well, moltíssimes el, ja el no seqüeles, ejemplo, sinó el Dick Exactament. Duck, sin ir más lejos, a pocas diferencias que, que, eh, que disparava o sea, un disparo i bueno, te iba a ser comiendo de todo pam, no, que pam, si m'apures el quake mateix no deixa de ser sí. per un laberint i anar disparant el sí, sí. que digui no? sí, estem sí. dient, estem molt... dient que tot no, no se desmembranar eh? ni, ni hay esquina de la vida ni nada por eso no seria, seria o sigui la pedra roseta dels videojocs no Pac-Man i a partir d'aquí neix una, una mica tot no? que tingui, no? si us sembla tirem una, una mica endavant el Pac-Man ha donat bastant de sí però tenim tot el llistat d'aquest de videojocs eh, clàssics dels anys 80 Так han estat recollits a la plaça me, la... ¿me dejas que he sí, sí. solo una postilla sí, sí. nada más sí, sí, sí. por naves, más que nada de Pac-Man llegué a tener yo un juego de mesa que salió no sé si os acordáis ah, sí sí sí sí que salió bueno creo que aún lo tengo ese los pac eran cuatro los típicos cuatro colores del parxí ah, ¿sí? y tal por el por el tablero todo y una de bolitas i ibas eren, eren uns hipopòtams eren no, uns no, hipopòtams no no no yo te digo de oh, no? Pac-Man Pac-Man Pac-Man incluso salía ahí hasta no, tu ets era dir sí, una altra todo. cosa que anaves apretant i anaves menj un poc, però el, que sopa és que havia, el de l'any 81 es diu Satans Hollow, no sé si vosaltres en teniu algun coneixement perquè no tinc absolutament sí, ni idea. Sí, a Shockwave es troba aquest. A Shockwave sí, es pot Sí, trobar. sí, sí. Què tal? Bé, no, es tracta d'anar disparant i <laughs> ja està. Sí, I, bueno... Sí, sí. I del Robotron 2084... Estava molt pulit de gràfics, té que dir-ho, per aquells temps estaven bastant treballats. Parlem de l'any 81, i del Robotron 2084... Uh, poca hombre, cosa. El humanoide, no, el humanoide no debe escapar i no. altres filosofías varias, a ver si lo agarramos i le, le hacemos de tot. ¿no? L'Albert la, Murillo ha utilitzat uh, alguns d'aquests uh, espais o d'aquestes digitalitzacions de veu també per, per poder fer separadors sí. i coses especials pel si És curiós és que, que, que per preparar-ho has de jugar, és, és divertidíssim. Bé. El que sí que hi ha... Es duro, es duro. El que hi ha és duro, és duro. programa conegut? més agraït? Bueno. El que sí que és més conegut és la Star Wars, l'Arcade la, per excel·lència, curiosament, de 1983 o sigui, ah. anys després de, uh -huh. de, evidentment de, de la pel·lícula no recordo malament, era del 77 el primer, el primer sí. Star Wars, i la primera mm -hmm. recreativa oficial de la Guerra de les Galàxies I... va sortir l'any 1983. I 3. era d'aquells una vegada més vectorials, eh, sí, sí, sí, gràfics sí, sí. Que, que ara cada... fa molta gràcia, però realment són difícils. Sobre un païllar. fons negre només surten línies blanques, sí, sí, sí, algun sí. color i ja està. No és dues, dues, dues és Recuperes ara doncs, els, els mítics primers mm -hmm. jocs vectorials i no saps ben bé... L'asteroïd. Eh? I no saps ben bé com t'hi has pogut dir. Jo recordo l'asteroïd al Salón Recreativo era un... Tros de pantalla enorme, us en recordeu que era una pantalla enorme? Sí, sí, sí, que te perdías la nave, ¿no? Porque, o sea, que la nave parecía otro asteroide. Sí, exactamente. Pero era divertidísimo. I, era tan lluminós i blanc que quan es moria, deixava un fís de llum. Sí, sí. Amb l'asteroids, i després sé que es anava a publicitat, si et sembla, tinc una anècdota boníssima. Jo tenia 13 anys en aquella època i hi havia un noi que estava jugant a la màquina i estava fent una partida, però d'aquestes que dius, mare de Déu. Llavors, ell el que feia és, al final, deixar l'últim asteroid i llavors anava amunt i avall de la pantalla, es anava carregant els... Uh, tot el que és... El, els bònus. Mm -hmm. que anaven sí, sí. sortint, que eren uns patios volantes. Sí. Doncs uh, es feia tants punts que tenia uh, fins i mitja pantalla de... De, de, de, de puntuació. O sigui, de, de, de tanques, no? que se li diu... De, I clar, de vides, de vides que, que ja es convertien gairebé en infinites. Jo sovint vindre el senyor del bar, perquè era un bar... Va veure allò i va dir, tu m'estàs uh, haciendo alguna cosa en la màquina? I vas enxufar la màquina Hola. i el pobre es va quedar, ostres, si el meu rècord. sempre sí. estas mentes abiertas para... Sí. para... El, que, el que és molt curiós és que a, al món de les màquines recreatives, el que sí que genera llavors és tota una certa mitologia, no? sobretot d'aquella època. Recordo una pel·lícula d'aquestes que no era ja ni de sèrie B, sinó que devia ser de sèrie C o sèrie Z directament, que es deia a, una cosa com Space Hunter o una cosa d'aquest tipus que era un, un noi que típic noi americà que vivia, doncs, en el càmping, en aquells càmpings que viuen els americans, que dius, per què viuen en un càmping, no? L era l'aventurero de l'espacio, o l'aventura espacial, o sí, que, jugava... que guanyava molts punts amb una màquina d'aquestes arcade i baixava un extraterrestre. Vale, I no reclutaven per no exacte, sé què guerra. La màquina era un esquerre, era l'esquerre, sí, exacte. sí. La màquina... Tenien màquines a tot l'espai, a tot de planetes de l'espai i el que feia més punts els reclutaven per anar en una mena d'esquadró, per anar a destruir. No sé pues què, en els no. tiempos actuals flipen per reclutar a la gent, perquè amb el nivell que està pedint el personal... Hi ha un, hi ha un llibre, el, de Ender, el famós Juego de Ender, que recluten uh -huh. els lluitadors espacials, recluten en videojocs. A través dels sí, sí, videojocs. Sí. I la, la batalla que, que, que hi ha contra els extraterrestres els soldats pensen que estan pilotant naus però en realitat estan, són comandaments a distància no? i mm -hmm. les naus van soles ells les comanden Després d'això de la meva anècdota ha sí. quedat en res eh? <laughs> Hem arribat ja, ja a un nivell tan elevat que em sembla que el que ens mereixem és una petita pausa per la publicitat Tornem de seguida més Arcades i amb més Game Masters Game over. Perquè després diguin que la publicitat no serveix per res. M'ha servit per recordar que el juego d'Ender era d'Orson Scott Card. Orson, Scott Card. Orson uh -huh. Scott Card. A veure, al 1984 teníem una màquina que es deia Karate Champ. Estàvem comentant ara que poca coseta hi havia de dir... Exacte. Uh! Exacte. Oh! Exacte. <laughs> una cosa així. El, el següent, l'any 1985, un joc que després precisament tornarà a sortir el programa d'avui, que és el Gauntlet. Crec que va ser un dels primers jocs que va tenir un èxit brutal pel fet de tenir quatre jugadors en marxa al mateix moment. I en, en algunes sí, sí. versions de la màquina ja va, en vez de palancar la pelotilla esa Exacte. típica de los kick-off el Exacte. missile command y todo esto. Realment, sí. realment un joc bastant interessant, en parlarem avui perquè per Xbox n'acaba de sortir una nova versió que es diu Dark Legacy, i han posat aquest aquest subtítol. Bueno, de hecho ese es un refrito del de Playstation. Eh? Exactament, o sigui, ja bueno. estem, estem parlant de, de tot un clàssic de fet, perquè el Gauntlet, el fet de poder triar doncs el... Era un joc basat doncs en el, el típic Dungeons and Dragons, una mica el món aquest del Senyor dels Anells, un Eh. un heroi, un guerrer, una senyora guerrera i que havien de lluitar per calabossos i molts fantasmes i molts fantasmes sí, sí. I, i zombis i coses d'aquest tipus amb una perspectiva curiosament eh, genital, o sigui, vist des de, des de dalt no? i des de dalt tu anaves, mm. anaves movent els, els quatre personatges, el problema era quan cada, cada personatge <laughs> volia anar pel seu costat <laughs> i la pantalla no donava Esto més. Esto era, era sobretot digno de ver en la versió de MSX, que era que tenia el mapeado un poco más grande y los personajes un poco más pequeños i mm -hmm. tenía más enemigos que ninguna, creo recordar Y bueno, era un cachondeo porque es un juego que yo jugaba bastante con mi primo José Manuel a de MSI los dos y ya jugando, era para verlo. Te has empucado algún primo José Manuel, Sí, sí. Al final acababas dándole F5, una colleja en uno al otro. O sea, pero realmente son fojas y acababan a tiempo real, Era el típico juego contra el reloj, por te fijabas, aunque no te tocaras en ningún enemigo, la vida descendía y bajaba y bajaba y bajaba veces, pero bueno, no paro de coger cosas, no paro de matar, Y la vida baja y baja, a ver si es que está hacienda por aquí, no me doy cuenta. Es que era cojonante. El 1986, el joc que han escollit com a millor joc des de la pàgina classegaming.com és tot un mite, Arkanoid. Uh, també l'Arkanoid és el típic joc que ha donat llavors motiu perquè se'n fagin múltiples, no versions oficials. Sé que hi va haver l'Arkanoid 2, recordo, i fins i tot algun 3, no? Ja va, Noi, fins i tot, després... Però llavors han sortit aquestes... moltíssims jocs d'aquest... Eh. Perquè els oients se'n fagin uh -huh. una idea, és el típic joc del mur. O sigui, hi ha una piloteta que va rebotant i va destruint una paret de rajols de diversos colors que està a la part superior de la pantalla llavors, què ha de fer el jugador? evitar que la piloteta caigui a terra i anar fent la rebuta per la part superior de la pantalla i d'aquesta manera anar a passant nivells perquè no hi t'estava bé perquè caien uh, unes uh, boletes sí, que... ítems, sí, te i van sí. dando pues, mira aquí, por ejemplo, la pantalla que tenemos capturada tienes el ítem del disparo sí, de hecho, lo que pasa es que es un juego de que se puede resumir en un sonido poing, poing <laughs> directamente vamos, eh, tiene infinidad de versiones de hecho está en Neo Geo y todo el 1987 tenim un altre clàssic, que és l'Street Fighter, que deia de l'Street Fighter, el clàssic de les bufetades. Però l'Street no? Fighter 1, uh, eh? que moltíssima sí, sí, sí. de la gent que ens estarà escoltant probablement haurà jugat a l'Street Fighter 2 arran del... Excitas brutal que va tenir quan va sortir la, la Super Nintendo en el Nadal del 1992-93 no? quan el primer Nadal amb la Super Nintendo en venda al, al, a l'estat espanyol no? en el que es venia el pack Street Fighter, o sigui, havien deixat el Mario World a banda i venien la, la Super Nintendo amb la Street Fighter 2. Com era aquest Street Fighter 1? O sigui, quina, quina era aquesta primera part i què el diferenciava de, de, de la Street Fighter 2? Home, més que nada esto creo que lo comentábamos que para hacerlos, por ejemplo, las ondas, las, las las energéticas y tal, bueno, acabas haciendo hasta abrazo ya sabes, intentando. A aparte A los Kamehame, porque todos nos entenguen, parece el Kamehame. No, sí, sí, sí, el Kamehame Kame, y tal. Por ejemplo, personajes como Gail y mm, Charlie otros que Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prima, etcétera, etcétera, no salían uh -huh. digamos que los Street Fighter fans nos han ido recuperando, ¿no? Porque Capcom no tenía ganas de comerse mucho la cabeza, dijeron bueno vamos a, a sacar otra vez a la palestra a toda esta buena gente, ¿no? Realmente era un juego que hombre, los saltos de scroll y las animaciones no eran tanto pero en aquel tiempo, ojo, yo me acuerdo cuando salió en Spectrum, que me cerré en el, en el cuarto y dije, no estoy en el siguiente mes. Imagínate ah, right? sí, como me metí en intravenoso, ¿sabes? Que de aquí no salgo. Imagínate como debía ser Street Fighter per Spectrum O sigui, només imaginar-me els espreits en moviment. Sí, ja. era, era negro i amarillo. Que raro en Espectrum. Sí, eh? no? Lo atcomillas, comillas, Center i a correr. Era lo que El fies. que recordo més de Street Fighter... En este comentari ho podes ferir sus, ah, no, no, no, sus no, activitats? No, no, no, para nada. Para nada. Digo, con, con, con el mayor Tot de cariños, sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, de verdad, eh? El que, el que més recordo la Street Fighter, d'aquest primer, era precisament el que comentàvem per fer el came-ame la bola energètica, no? A, a la sala de videojocs, a la que habitualment, que uh, precisament un dia doncs, un noi amb tanta, amb tanta força, amb tantes ganes de poder generar aquests canvians, movia tant la màquina d'un costat a l'altre, la recreativa, que va quedar uh, fins i tot trencant les molles del, del joystick, diguéssim, en aquell cas. No? Es que... amb, amb, el, amb la consegüent enfadamenta i mala cara per part del, del propietari del, de la màquina i del, del local. El jefe. No? Jefe. Jefe. jefe, poc bona partida. El, el 1998 ens hem de posar drets, crec, perquè el Tetris... Vaja, dubto que hi hagi algú que ens estigui escoltant Fins i tot la gent que no ha jugat mai als videojocs Que no conegui què és el Tetris O que com a mínim no hagi intentat fer algunes línies En, en, en el Tetris ni que sigui del Game Boy I eh? sobretot, i sobretot chicas, Porque el Tetris fou un juego també Que golpeó bastante el públic femenino Así que quien duda les neurones femenines Que juega al Tetris sí, sí, que sí, sí que és cert, sí que és <laughs> Mira, jo recordo, el dia que em vaig casar La nit abans de casar-me Vecido por el Tetris no no, espera, espera. La, la Era la meva No en aquell moment la meva dona actual I jo tots dos la nit d'abans jugant el Tetris a casa seva I vam dir bueno, Bona nit, anem a dormir I, cada... I, i, demans, a casem. Meu, i demans casem Mañana revanxa no? em, em vaig ficar al llit I en comptes d'estar pensant en El casament de l'endemà tancava els ulls i veia les peces com queien. Xavi, et va guanyar o no? La tipa dona et va guanyar? Ah, va guanyar no, no, no, una. si vaig guanyar jo. El dia de la boda, játe ganar. Y luego después ya ganas, de verdad. No, no, jo ja vaig, ja. No. La verdad no, es que el señor Alexi Pagitnov, que, perdonadme, pero mi ruso eh, se, lo, se lo curró, se lo curró. De la forma més tonta del mundo, dijo, mira, piecitas, la l'arquitectura el lego, lo que tu quieras. Sí, sí. Pa, pa, pa, pa, mira, a día de hoy. Han sortit ah. infinitats de versions, després fins i tot de Striptead tris, que van sortint senyores despullades al darrere. A mesura, sí. a mesura que vas convolint sí. línia. Con eh, mucha, mucha influencia del Puznik, que era sí. si vas descobriendo, xicas. al no que... el, el, el Tetris, com, com va aparèixer, sí. uh, aparèixer l'èxit tan, tan gran? O sigui, ho va fer aquest senyor rus? No sé si a Rússia. Eh, bueno, yo sé que el hombre era ruso. Ahora, si lo hizo en Aquí... Valdemorzilla, no tengo ni idea. <laughs> vale. vale Lo único que sé es que, bueno, usualmente, lo que hace bueno a una consola, un ordenador y tal, un soporte de entretenimiento, realmente una, no és la potència en el hardware, aunque tener una parte importante de cumplir no está claro. Es la jugabilidad, son los juegos. O sea, mucha gente va a comprar-te antes un Tetris que un Final Fantasy, por uh -huh. ejemplo, porque el Tetris juega desde el más viejo al más joven, el más gordo al más flaco, el más alto al más, más bajo. Fins i tot hi havia gent que deia sí, que el gran èxit que va tenir la, la petita de Nintendo, la Game Boy, quan va sortir hostia. va ser precisament el gran oh. encert de Nintendo, va ser el regalar el Tetris amb la consola, quan te'l te compraves, deien, sí. per què no regalaven el Super Mario Land, diguéssim, que va ser la versió de Super Mario per, per Game Boy? Uh -huh. Precisament per això, no? Perquè el Tetris era un joc para todos los públicos que feía que aquella máquina que entraba a casa teva, que llavors ya ja la colocaría en el Super Mario y todos los otros juegos, entraba en un juego que podía jugar ahí desde sí, sí, el padre, al sí. padre, fins el hijo, ¿no? Mira, yo tengo una cosa, la versión de Tetris que más me llegó a gustar eh, fue en el ordenador, en uno de los otros ordenadores que a mí me ha gustado, mi idea ha sido la amiga, el otro ha sido el MSX, y era uno que se llamaba Twin Trees, ¿vale? Que ahora uh -huh. que hacías, por ejemplo, pues cuatro líneas en Tetris, que sonaba unos ruidos, pip, pi pip, pip, pip, pip, pip, que era un Tetris, no? Mm -hmm. Bueno, no és MP3, però... Eh, eh, en cambio el... MP3 analògic. El TwinTrix Twin era un puntazo perquè doble, entonces la, la pantalla se meneaba un poco, i ¿no? soñaba... Mm -hmm. Triple, se meneaba más todavía, y quádruple, y así es un Tetris, la pantalla se iba de bares para arriba, salía por abajo, todo traqueteando... Ese era recordeu jo recordeu un joc que va sortir que era com un Tetris, però que era en tres dimensions, amb vistes en i tal, o sigui, des de dalt, sí. i que les teclas anaven sí. baixant, oh. i s'havien d'anar... Era molt sí. difícil, no Sí, sí. Era, era, era un nombre sí. muy difícil Tetris 3D era difícil de jugar perquè vés tenir una concepció espacial que, que, vaja, més enllà de la capacitat de moltes persones de auto, sí. no sí. <laughs> acabem aquest repàs al, al top 10 de les millors màquines recreatives de la història eh, dels anys 80 evidentment amb l'any 1989 jo crec que aquí baixem una mica al nivell, tot i que la màquina és molt bona, havent eh, parlat d'Arkanoid, Street Fighter i Tetris, que l'any 89 sigui Shadow Dancer, eh, crec, no sé, vosaltres em donaréu la vostra opinió. No, eh? no he però vist crec, mai aquest joc. Crec que és baixar no, una mica el no, nivell. No. Era no. un ninja que, que anava amb el seu gos, un gos, un gos de, de color blanc, que s'anaven passejant al primer nivell un aeroport i havia d'anar tirant shurikens i a més a més doncs, tenia el gos que l'ajudava a carregar-se el, els el enemics. Com s'hi va, el perro? No, no recordo. Vale, nom entonces, jo eh, tampoc, <laughs> <laughs> que nunca lo he sabido. No, vamos a ver, esto es a, <laughs> Home, ara t'hagués dit Bobby i m'hauria d'haver dit... saps, Albert, tu, eh? com ho no, no, no, anava dit Obi per provar, però... Laika. L'hagués like Laika. Soltant, que era el de l'Inspector Gatgen. Eh, Què us eh, sembla d'això? Me parece bien, pero es que es la segunda... Eh, perdón, me parece bien, me explico. Eh, es la segunda parte de Shinobi, aquel juego tan sí. tan conocidísimo, el ninja uh -huh. y tal, que en algunas fases a mí se me hacía difícil, pero, pero a niveles que joder... Bueno... <laughs> Vale, ¿no? Te lo pasabas, pero veías un poquito de rebote uh -huh. Porque había echado monedas El señor este bajito, ¿no? se llamaba Entonces, ¿qué pasa? Luego salió Sean O'Dancer, la verdad En aquellos tiempos eh, fue una No una revolución, pero un salto Cuantitativo, pero muchísimo A nivel, a nivel, nivel gráfico, gráfico oro Y Capcom ahí, la verdad es que se, se, se destapó ¿no? Y era bastante jugable Ahora, que habían algunos enemigos Que llegabas, ibas andando y veías Como te hacía algo Uf, te, te sangraba la vena, te caías al suelo y decías Y vale. O sea, ¿quién me ha matado y por qué? ¿Y por qué el chucho de la nariz no me ha avisado, no? Pero la ¿quién ¿Quién es la máquina? en majúscules per vosaltres la màquina recreativa Vinga, per vosaltres o sigui la, la, la vostra per, per no, aquí no hi ha ni nivell 2 ni nivell 3 o sigui no, és vale. una no perquè necessàriament sigui molt bon no? o sigui veure aquí hem parlat de jocs incontestables com el Pac-Man o com el Tedris que estan molt bé no? sinó perquè personalment o d'alguna manera hagi significat alguna cosa especial per vosaltres no? el fet de dir que amb aquesta realment, doncs, va, va significar alguna cosa que, que altres no han estat no? la primera máquina que us vau acabar, per exemple, no ho sé. Uf, espera, eh. La primera que me acabé, no te voy a decir bueno, que és la que más, perdó. No, no, tú me eh, pero te voy a hacer una que a un pecando de poco original me lo llegué a passar con la condenada màquina eh, con la de Robocop. Mira, con Bona, la que salia Robocop, me lo pasé pipa igual eh, la primera, no eh. La mami. primera. La primera, la el primer primera, Robocop correcto. de la, sí, sí, la pel·lícula sí. de Paul Verhoeven, que també era bona, la bona. Hace poco me pillé la trilogia en DVD. No miraba ni... Pues... Jo con esa máquina me lo llegué a pasar. O sea, pero, pero pipa, pero y cuando salió el mame tenía el ordenador y tal. Mame, ordenador, robot, otra vez otro mes claustrado, ¿sabes? Albert. Jo al Montcresta Mm -hmm. ah, ah, 104.000 punts i després el terra cresta no? sí, sí, sí. amb botons, eh? no amb joystick ah, hi havia no gent que no. havia arribat a dibuixar a la màquina com quan rasques a l'arbre el nom de l'enamorada no? sí. Joan i Maria, doncs a la màquina els punts que havia sí, arribat sí, a sí, fer sí. al costat de la màquina Races, eh? Xavi jo, jo sóc de, dels, dels pinballs però no hi ha el dels digitals sinó dels analògics, que, dels números sí. que estaven ja que com, roda, com era un poco ja està amb el tític i ja està Uh, jo vaig començar amb els Space Invaders però uh -huh. de, de la que guardo un molt bon record perquè el col·legi on anava al bar la tenien, era Crazy Climber oh, Crazy Climber, havia passat moltes estones jugant al Crazy Climber pac, botop, pac, botop. Com era? com, era? com era? Oh, hosties, i Ho dic pels oients del desenvolupament una mica de ah, Era el tio que pujava a l'edifici i se li tancaven les finestres, li tancaven, <laughs> un, li tiraven una torreta, de sí, sí, i anava pujant un tio que anava pujant, plic, plac, anava amb dos mandos anava fent anar amb dos mandos, una cada mà i després hi havia un goril a dalt que anava, saltava d'un costat a l'altre, no saltava, apareixia desapareixia d'un costat, passava un ocell que tirava ous, era una cosa... I quan arribava a dalt tenia una gran banda sonora. Jo re recordo esperar que la gent arribés a dalt per escoltar per la música. la música. I, eh? al... I recordo que m'encantava tant tan aquesta cançó. La, la meva és molt més avançada perquè, senzillament, perquè és la, la primera que em vaig poder acabar realment, no? I llavors em va... Per això, això va ser per mi una cosa molt important, que era una màquina, crec que sensacional de Capcom, que es deia Strider, el primer oh! Strider. Una gran sí, màquina recreativa sí. que, a més a més, quan vaig poder tenir el, el mame de l'Strider... Mm. De també va ser de un senyor feliç, era, era una mena d'espia de, de, de espacial que es deia Shiro, que tenia una mena d'espasa rodadora, no? una que havia d'anar a una mena d'imperi, que no sé per què recordava l'imperi rus, era una mica rotllo que refreda la màquina, no? mm. però per no parlar directament dels russos, doncs sortia tot, era de color vermell, era l'estrella russa sense una pota, no? eh. però realment les lletres eren russes, o sigui, era Rússia sense dir que era Rússia. T'havies d'anar infiltrant i havies d'anar, era, era un típic arcade de plataformes amb molta acció i t'havies d'anar infiltrant en aquesta mena d'exèrcit rus que no era l'exèrcit rus però que ho era fins a arribar a destruir doncs, aquest petit o gran imperi, de, imperi del mal no? una màquina mm -hmm. amb la que recordo que havia deixat monedes d'aquestes de cinc duros de les de, de, de, de Fortunes, autèntiques de... fortunes Fortunes senceres però al final la vaig poder acabar No sé quants continuïs vaig utilitzar eh? però, però la veritat és que van ser uns quants Era muy, muy bueno ese juego estem eh, ja quasi bé acabant el temps de, de tertúlia de, del Game Masters, del programa Game d'avui, i el que no voldria acabar és eh, sense fer una visió del que és actual, no? de com estan les màquines en aquests moments, encara que nosaltres habitualment ja no, no visitem tan sovint com ho fèiem abans als salons recreatius, però sí que hi ha màquines que estan molt bé, i han coses que estan funcionant molt bé, però és el mateix, ha millorat, eh, la cosa està en el nivell més o menys igual, és un bon moment per a les recreatives? <coughs> No sé, jo les he vist últimament ja són màquines uh, de, de posar-te dins eh? pràcticament, hi ha un Jurassic yeah. Park que és una cabina tancat i dispares aquestes épiques de shoot'em up que vas disparant seré divertido se te escaparan los tiros fuera de la, sí. la máquina. Hi ha les de motos hi ha les de cotxes que tu vas a sobre la moto a sobre sí, el coche, has d'esquí, la... que vas esquiant l'evolució sí. una mica és ja cap a introduir molt més l'usuari cap al que seria potser un pas previ al que tindrem d'aquí uns anys com a realitat virtual, no? No, com, o com sí. a càmeres d'hologrames com les de Star Trek no? hay, una, hay una, lo que en este moment no he Por el nombre, perdón, creo que es de Konami, que es de tiros, que corren, concretamente la pantalla es un poco ya m, distinta, más grande, y a medida que te disparan, tú eres policía, a medida que te disparan, pues tú vas esquivando físicamente uh -huh. los disparos, ¿vale? O sea, no es darle algo como el time crisis y pinchar el, el pedal, etcétera, etcétera. O Bien, sea, que el eh, que estaríamos diciendo es que... Ah, es, eh, han, han llegado a otro nivel y para mí... interrelación mi, entre la máquina y la... la claro, más interrelación. Lo que es que, vamos a ver, eh, yo creo que, hablando lo que sea al nivel de salón recreativo, los salones de barrio, donde hemos jugado todos, eh, bueno, digamos que están bastante... No, no son lo que eran, no. ni nada, o sea, antes era cinco durillos, una partidita, y ahora llegas y no pocas máquinas son de 2 euros para arriba. Claro. O sea, claro, mmm... una màquina en la que igual et maten al primer minut, ¿no? Sí. Es que es eso, las eh... partidas son muy son muy bonitas, son muy chulas, pero a partidas macho, aquellas partidas al Dragon Ninja que salías ahí pa pa el botó, sueltas un tortazo, cuatro tíos volando. No sea, eh, aquellos tiempos, no sé, parece que pocas hay, ¿no? o sea, de nuevo intentos como Alan Inverse Predator que salió de Capcom. Pero es ya, y otra cosa, que la que té la gent al, a jugar a casa seva, en no, no. totes les consoles, sí, en ordinadors, claro, tot això és... Recordo que la que el primer Mega Drive que vaig veure va ser dir... És el que tinc a la sala sí, de... clar, clar. recreativa. Jo vaig 50.000 peles. És <laughs> que jo vaig dir. És que tots hem passat per aquest, eh? Tots hem passat ja. per aquest. Aquest era el segon, no? Primer la impressió i després era, era la, la impressió econòmica del preu que tenia cadascuna de les coses, no? Deixem-ho aquí. Cada, cada programa de Game Over tindrà aquest espai fix, el Game Masters, una tertulia en la que cada dia intentarem aprofundir una mica més en el que recordem, que avui tot ha sigut més o menys un remember, no? Recordant una mica la, la, la, la dècada dels 80... Un, que, Kleenex, i, un Kleenex, un Kleenex. I que en setmanes posteriors, evidentment, anirem molt més cap a, cap a temes d'actualitat. Ara sí, abordem la part d'actualitat del Game Over en la darrera secció del programa que es diu Game Now. Game Over. Game Now. Game Now. En l'actualitat dels videojocs del programa d'avui destacarem el Gran Turismo Concept per PlayStation 2, parlarem de la nova edició de la saga Zelda i del Mario Sunshine per Nintendo GameCube, analitzarem la Gauntlet, el Gauntlet Dark Legacy per Xbox, el simulador de trens Trains per PC i la versió de la pel·lícula Spider-Man per Game Boy Advance. Sense cap mena de dubte, les inicials GT figuren amb lletres daurades en la història de les consoles de Sony. De fet, un dels primers grans èxits de vendes per la PlayStation va ser la primera edició del Gran Turismo, que es va publicar l'any 1998. En aquests moments, la saga Gran Turismo segueix dominant en el món dels jocs per a consola, amb més de 26 milions d'unitats venudes arreu del món. L'actualitat de PlayStation d'aquesta setmana és el GT Concepts. Polyphony Digital i Sony Entertainment s'han posat en marxa per crear Gran Turismo Concept. De fet, el joc és una actualització del mític GT3 per PlayStation 2. Basat en el motor gràfic de l'impressionant Gran Turismo 3, GT Concept inclou les últimes novetats del sector de l'automòbil amb increïbles prototipos presentats en els últims salons de Ginebra i Tòquio, que mai, de fet, arribaran al mercat. La versió europea del joc inclou més de 90 cotxes fabricats a Japó, a Corea, Europa o als Estats Units, que es poden conduir en cinc circuits diferents. Entre els més espectaculars en destaquen el Lotus Elias Type 72, el Volkswagen W12 i el futurista Toyota Pod. El joc té la mateixa qualitat gràfica del supervent de GT3, però té un petit punt fosc per tots els fans de la sèrie. No inclou el popular mode Gran Turisme en què els cotxes es podien perfeccionar substituint les seves peces originals. Aquesta característica ja ens indica que el GT Concept és un joc que potencia molt més les característiques arcade que els seus predecessors. De totes maneres, GT Concept és el joc que no es poden perdre tots els fans de la saga GT, que a més sortirà a un preu molt ajustat al mercat, al voltant d'uns 40 euros. És la consola més jove del mercat, però compta amb una de les històries més sòlides a la història, valgui la redundància de l'entreteniment. Aquesta setmana els fanàtics de Nintendo tenen un parell de bones notícies. Shigeru Miyamoto, el creador de Zelda, ha anunciat el llançament del de... nou lliurament per GameCube d'aquesta famosa saga, una aventura feta amb l'aparença de dibuixos animats en aquesta ocasió, que aprofitarà totes les possibilitats que ofereix la màquina de Nintendo, com els potents efectes visuals de l'estil fum, flames, efectes de partícules i el so, atenció, so, Dolby Pro Logic 2. Miyamoto ha promès que serà molt fàcil de fer anar, el que no va dir és si serà tan o més complicat de resoldre que Zelda Majora Smash, l'últim lliurament d'aquesta sèrie per la Nintendo 64, que podia fer perdre la paciència al més fanàtic com jo mateix. Abans de l'aparició de Zelda per la GameCube, a l'octubre en concret tindrem Mario Sunshine, 5 anys després del ja mític Super Mario 64. Seguirà la línia del seu precedent encara que presenta novetats de moviments, com una màquina d'aigua que s'acopla a l'esquena i permet volar i vèncer alguns enemics. També surten els de sempre, Peach, Toad i Yoshi, aquest últim amb un paper destacat a l'hora de resoldre el joc. Xbox... Tot i que la data de llançament estava prevista per finals del mes de juny, ens hem hagut d'esperar fins ara per poder disfrutar de l'actualització per a Xbox d'un dels clàssics de les màquines arcade i de les consoles i ordinadors de 8 bits, el Gauntlet. De fet, ja ho comentàvem avui en el Game Masters. Gauntlet Dark Legacy és l'actualització d'un dels primers grans jocs per a quatre jugadors. De fet, el nou Gauntlet aprofita els potents motors gràfics per donar tridimensionalitat a aquells mons que molts de nosaltres havíem recorregut en dues dimensions des del punt de vista genital. El joc, que està desenvolupat per la mítica casa Midway i distribuït per Virgin Interactive, aprofita la franquícia Gauntlet per regalar-nos una experiència màgica. De fet, la màgia i el món sorgit del senyor dels anells han estat la marca de la casa, entretenint totes les versions del joc. Es poden escollir vuit personatges diferents, guerrers, valquíries, mags, bufons, nans, bruixes, arquers i cavallers i amb aquests personatges podrem recórrer vuit grandiosos mons. Com dèiem al començament, l'èxit del Gauntlet, en les antigues màquines recreatives i en les versions per a consoles de 8 bits, es basava fonamentalment en la possibilitat de jugar fins a 4 jugadors alhora de forma cooperativa. Va ser el primer gran joc d'aventura en equip de la història. Midway ha intentat preservar l'esperit inicial de la saga Gauntlet amb un joc de mecànica simple fàcilment accessible per tot tipus de jugadors. 2 Els més experts es veuran recompensats amb dotzenes de combos avançats, més de 20 personatges ocults i packs d'articles especials. A més, el sistema per guardar partides permet als jugadors transferir personatges de la seva pròpia màquina a la d'un amic per assaltar junts nous calabossos. El preu recomanat del joc per a Xbox és de 70 euros i ben aviat també estarà disponible per a GameCube i per a PlayStation 2. Sí. Arxeltrape i Auran han creat el millor simulador de trens de la història per PC. De fet, aquest tipus de jocs són els que tenen més èxit al Japó, però a casa nostra encara no han entrat en força els ordinadors. Trains amb Zeta final, farà les delícies de tots els que havíeu jugat amb el tren elèctric al terra de la sala d'estar. Crear una xarxa ferroviària i fer-hi circular els trens és ja ha estat el somni de molts nens. Ara, Friendware ha tret a la venda Trains, amb jet a final, un autèntic simulador de trens amb un nivell de detall tan elevat que deixarà muts els més exigents. Trains és els trens, el que Flight Simulator és els avions. Si Si em deixeu posar la nota d'humor negre en aquesta secció, deien que el Flight Simulator havia estat allò que havien fet servir als eh, pilots suicides sí. de l'11 de setembre. Esperem que Trains no doni idees als del caïdus de cas. El joc permet disposar de 15 locomotores de 38 companyies diferents originàries de 12 països. Té 65 rèpliques exactes i molt ben documentades que a més es poden completar amb dissenys propis que podem realitzar en 3D. També podràs escollir entre més de 50 classes de material rodant de diversos tipus per transport de passatgers o de mercaderies per fer viatjar per tres enormes continents cuidats al detall: Europa, Nord-Amèrica i Austràlia. El millor de tot és que trains ens permet jugar en mode maquinista, agafant els comandaments en 3D i viatjar a través dels diversos països i també ens permet jugar en mode remot, gestionant la nostra pròpia xarxa ferroviària canviant d'una cabina a una altra per inspeccionar-la. Si tot això encara no és suficient, Trains ens permet crear els nostres propis entorns, amb centenars d'edificis, objectes, vehicles, textures i elements ferroviaris disponibles per fer-los moure en un entorn completament dinàmic. Si mai us van regalar el famós Ibertren que vieu desitjant, Trains farà realitat els vostres somnis. Això sí, atenció, cal disposar com a mínim d'un pèntil a 450, 124 megas de RAM i 350 megas de disdur. Bon viatge! Game boy, Una de les grans pel·lícules del 2002 com a mínim a nivell de taquilla és, sens dubte, Spider-Man. De fet, el superheroi Aràcnid ha format part com a protagonista o bé com a secundari de més de 20 videojocs al llarg de la història. De totes maneres, la pel·lícula ens ha fet arribar una nova allau de jocs de Peter Parker i del seu alter ego transgènic. Avui fem un cop d'ull al joc Spider-Man de movie per a Game Boy Advance. Finalment ha estat Activision, la casa que s’han portat la llicència per a realitzar el joc de la pel·lícula Spider-Man per a Game Boy Advance, una llicència molt suculenta si tenim en compte l'èxit de la pel·lícula. De totes maneres, el joc ens sorprèn perquè, de fet, té poca a veure amb el film. Dóna la sensació que la gent d'Activision ja tenia el joc a punt i que la llicència els ha vingut després. A banda de les digitalitzacions d'imatges de la pel·lícula que obren el joc i la utilització de la mateixa imatge corporativa, l'Spidey que ens trobem a la Game Boy Advance és, per damunt de tot, un personatge de còmic. Els gràfics i c animacions incloses, les exclamacions que apareixen en pantalla quan et baralles amb els enemics, el més pur estil Batman, en remeten als clàssics còmics de la Marvel i poc a la pel·lícula de Sam Raimi. De totes maneres, aquest Spider-Man és un gran joc. El desenvolupament és un simple joc de plataformes que pren cos i agafa tota la seva acció amb les particulars habilitats de l'heroi. Escalar tot tipus de parets, llançar taranyines que atrapen els enemics, llençar taranyines per poder viatjar pel seu de Nova York, un joc ple d'acció amb estil més clàssic i amb diverses missions per dur a terme. Com sempre, la possibilitat de la Game Boy Advance per guardar partides en serà molt útil de cara a poder destruir els complicats enemics de final de fase. Si us agrada el còmic i us agrada Spider-Man, el joc d'Activision no us decebrà gent ni mica. I atenció, no el confongueu aquest joc amb l'Spider-Man Mysterious Menes, un altre joc per a Game Boy Advance que, tot i partir de la base d'uns personatges molt més realistes, no li arriba a la sola de les sabates. La part final del Game Over sempre està dedicada a internet i a la seva relació amb els videojocs. Avui parlem de l'Atom Shockwave. Atom Shockwave, més conegut com shockwave.com, és un lloc web especialista en descàrregues audiovisuals. Shockwave sorgeix al 99 com a lloc web que a través d'un programari propi o permetia jugar en línia i de franc sense necessitat de baixar el joc sencer. Shockwave recuperava arcades clàssics com el Defender, Just o Robotron a banda de jocs propis en la línia Tetris o petites pel·lícules d'animació amb aspecte d'estar fetes en flash. Fins i tot, Shockwave oferia la Shock Machine, una màquina virtual, per fer servir els jocs prèviament descarregats. El 2001 es va fusionar amb la productora de films a internet Atom Films. El resultat va una empresa potent que continua oferint jocs gratis però només alguns nivells. Si volem jugar al joc sencer, hi hem d'abonar uns quants dòlars. Shockwave ofereix packs amb perquè la cosa surti més a compte. La seu d'aquesta empresa es troba a San Francisco i tenen oficines a Nova York, Londres i Tokio. Ofereix més de 2.000 productes entre jocs, pel·lícules d'animació i reals. S'hi anuncia marques com Ford, Intel, Warner, Volkswagen, Showtime i d'altres. I ha obtingut el premi Millor Lloc 2002 per Yahoo! Internet Live. Hi ha jocs d'acció i aventura, arcades com Spy Hunter, Jus, Defender 1 i 2, Root Beer Tapper, Robotron, Cine... Nistar, Bubbles, Satan Hollow i Blaster Ball Wild, entre d'altres, shooters, jocs multijugador, eh, etc. Hi ha un pilot de coses per fer-se mal i tot. Els millors, però, continuen sent els arcades, encara que alguns, com Diamond Mine, Cubies, Alzheimer o Supercollapse, són extraordinàriament addictius. I fins aquí, doncs, el Game Over. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d’ona catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Celles, amb la col·laboració d'Antoni Hortal, Montse Llussà i Maria Fitó. Nosaltres ens veiem ben aviat a la sintonia d'Onacatalana. A reveure't.